وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله بعد ياكم حميدي الله تبارك وتعالى لا بعد ياكم ساليا سليم متموليت محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى امتتكم بعد يا اكمليش العيده قم الله تبارك وتعالى ولتكمل الله على ما هداكم ولعلكم الله تبارك وتعالى الله ما الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى امتطى في الله حقيقه katika kushukuru neema za Allah tabaarak wa ta'ala ni kuendelea na kudumu kuyafanya matendo mema ambayo tulikuwa tukiyatenda na kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani hakika shukurani bora kwa Allah tabaarak wa ta'ala na namna bora ya kumtukuza Allah tabaarak wa ta'ala ni sisi kudumu kuendelea kuyatenda matendo mazuri ambayo tumeyatenda au tumejifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani na hayo ndiyo yalikuwa malengo ya funga kama ambavyo mara kwa mara tuambizana Allah tbaraka wa taala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun lengo la funga ni muwezi kumcha Allah tbaraka wa taala na mara kwa mara tunaelezana kumcha Allah nikutenda yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyakataza kwa nuru na mwongozo unotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala Ukitaraji malipo mema kwa kutenda aliyoamrisha Allah tabaraka wa ta'ala na ukoogopa adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuacha yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyakataza amesimulia ummu almu'minin Aisha radhiyallahu anha ان اسما عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال إلى الله ادومها وإنقل قل متى صلى الله عليه وسلم ان اسما متندى جورا بيلا الله تبارك وتعالى متندى الذي الله تبارك أن انا يحبها زيدي ني ادومها يالي متندى ينهوتندى كوكنديلا يالي متندى امتو انا يدوميشا وان hata kama matendo hayo yatakuwa ni machache tunapaswa kuendelea na kudumu kuyatenda matendo mema ambayo matendo hayo ndio takuwa, ndio kumcha Allah tabarak wa taala na kuendelea kuyatenda matendo mema ni alama ni ishara ya kwamba mtu huyu funga yake na matendo yake yalikubaliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani na tekejiona baada ya Ramadhani amerudi katika machafu na maasiya na kupuuzia ambao alikuwa akiatilea umuhimu ndani ya Ramadhani basi mjue mtu huyo au ujijue wewe ni katika watu waliofeli mwezi wa Ramadhani eh, haukukunufaisha nasallu Allah salama taulafia ibada Allah hakika katika mambo muhimu ambayo yatakusaidia sisi kuendelea na kudumu kuyatenda matendo mema ni kutaka msaada kwa Allah tabarak wa taala kwa hakika Allah tabaraka وتعالى ta ndiye pekee anayeweza kumuwafikisha mja na ndiyo maana dua za watu wema ni nyingi zimekuja katika Qur'ani Rabbana la tuzqulubana baada iz hidaytana wahab lana min laduka, rahmatan innaka antan wahhab watu wema wanamuomba Allah tبارك وتعالى ewe Mola wetu usizipeleke kombo nyoyo zetu usizipeleke kushoto nyoyo zetu baada ya kuwa umetuongoza kwa mana Allah tبارك وتعالى atudumishe katika hidayah ambayo Allah tبارك وتعالى alitupa ndani ya mwezi wa Ramadhani kila mmoja atakiwa amuombe Allah tبارك وتعالى na haya mafunzo yamekuja kadhalika katika hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi maarufu Allahuma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Bwana Mtume Swalla Allahu alimfundisha moja katika masahaba usiache kuyasema maneno haya mwisho wa kila sala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Ewe Allah nipe msaada mimi msaada wa kukutaja msaada wa kukushukuru lakini msaada wa kusifanya ibada zako kwa uzuri Haya mafunzo kwa ujumla yanaonyesha kwamba mwanadamu anahitaji taufiki ya Allah Tabarak wa Taala. Unaweza ukatenda matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani na baada ya Ramadhani ukarudi ukawa ni mtu muovu kama vile e, ambaye hukuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani umefunga, unaswali, unasimama tarawehe. Taufiki ya Allah ni jambo muhimu kila mmoja amuombe Allah Tabarak wa Taala amdumishe katika matendo mema kwa sababu nyweo zetu ziko baina ya vidole vya Allah tabaarak wa ta'ala kama alivyo sema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu wa sallam alikuwa akithirisha kuomba ya muqallibal alqulub thabbit qalbi ala ta'atik ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo udhibitishe moyo wangu juu ya ta'ah udhibitishe udumishe moyo wangu juu ya taa ta'ah nisijanikatoka katika taa moja katika masahaba akamuliza bwana mtume sallallahu wa sallam alikuwa kipenda kusema hivi kumuomba Allah ambaye anaweza kuzigeuza nyoyo Nithibitishe mtume anaomba athibitishwe juu ya taa mtume akamjibu sahaba yule kwamba inal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha juweni hizi nyoyo nyoyo ziko kati ya vidole viwili ya Allah tabaraka wa taala Allah anazigeuza nyoyo anavyotaka kwa kila mmoja aombe Allah amthibitishe moyo wake katika taa hili ni jambo muhimu na ni sababu ya kuendelea kuyafanya matendo mema miongoni mwa sababu muhimu sana ni al katika ibadati. ni mtu kuzitenda ibada kwa kiwango cha kati na kati tumekuwa tukiswali tarawehe mfano raka moja, wengine ishirini. kwa muda mrefu zaidi ya saa watu wanasimama lakini ndani ya mwezi huu usokuwa ramadhani himaza watu hirsi za watu zinapungua katika kuzielekea ibada mbalimbali basi hembu fanya ibada kiasi ambacho utaweza kudumu nayo mfano wewe ukaendelea kuswali witri ukajiekea mimi nitaswali rakaatatu ukasoma raka ya mwanzo subhissima raka ya pili qul ya alkafirun tatu kulhu unadumu na witiri kila siku ni jambo ambalo halina mashaka umeshindwa raka tatu hembu swali japo raka moja swali raka moja na kulhu kila siku hata ukimaliza swali ya swali raka mbili baadia swali raka moja. Usiache kuswali usiku kama ulivyokuwa ukiswali inawezekana isiyo kwa kiwango kile kwa sababu himma zinapungua lakini usiache. kwa ukifanya kwa iktisad kwa kiwango cha kati na kati lakini ukasema sasa uswali moja peke yako nyumbani yawezekana we mwenyewe Qur'an udoejua mwisho na idza zulzilatil ardh zilzalaha utaweza utaona unapata taabu tu mwisho utaacha na yote anayefanya ibada kubwa kwa kiwango kikubwa ataacha lakini ukifanya kwa kiwango kidogo utadumu nayo insha Allah taala kadhalika Qur'an watu wamejitahidi kusoma Qur'ani kwa kiwango kikubwa wengine wamesoma mara kumi washafu yote wengine mara tatu wengine wemaliza yote mara moja wengine labda juzuu kumi Ala kullin kila mmoja alijitahi. basi ndani ya miezi hii kadhalika yekee uradi. Kila siku alao nitasoma juzuu moja uweze alao nusu juzuu, robo juzuu, Uwezi soma hata kwa siku hata aya 5. kila siku ushike msaf. Ukifungua aya tano haitumii dakika hata tatu shamaliza kusoma Qur'an. Ndani ya aya tano kuna thawabu ngapi? Sababu herufi moja ni ashara, Herufi moja unalipwa thawabu kumi. Kwa siku ukachukua msahafu, ukasoma aya tano mpaka Ramadhani ijayo una thawabu ngapi? Tumeshindwa sana sisi kufanya matendo ambayo ni na thawabu zake ni nyingi, lakini tunashika smartphone kwa siku masaa mangapi? Yaani tukiwa hatuna kazi tuli smartphone tunasechi tunaperuzi tunafanya kazi muda wa smartphone ungekuwa umeweza kusoma hata kurasa mbili za Quran. tujitahidini kufanya matendo ya kati na kati lakini tudumu jambo tatu katika sababu za kuendelea kudumu katika matendo mema na kuendelea kumshukuru Allah tabara ta kwa taala kwa neema zake mbalimbali mbali, ni kukaa mbali na makundi ya yeah, ovyo. kuka mbali na watu wasiokuwa na himma na dini Hili jambo tulizungumza mara kwa mara sana. Watu wengi mmethirika na vikao na majalisi na maskani za watu wa ovyo. Hamna maskani nzuri, na Maskani zenu mkikaa stories zenu mipira, stories zenu siasa, story za wanawake, story za kusengenya, habari za watu. Tena wengine wanajisifu kwamba wao wanachelewa kulala kwao wanajua habari za mji. Yaani umekosa kazi kazi yako kufaata habari za watu na katika mtu ambaye atafedheshwa na Allah kama ilivyokuja katika athar ni mtu ambaye anapenda kufata aibu za watu na kutafuta eh, mapungufu ya watu mtu huyo Allah atamfedhesha sasa tujiepushe na hizi maskani za ovyo hazijengi zinabomoa ukikaa katika maskani za ovyo watu wataanza kuzungumza wanawake nafsi inaathirika watu wanaanza kuzungumza habari za siasa nafsi zinaathirika Watu wanazungumza habari za mipira tu nafsi zinaathirika nafsi inakufa mwisho mtu mpaka salamu yatolewa yuko maskani wengine wana swali? swala zinakimiwa misikitini toka adhana mpaka ikoma yuko maskani tu mpaka swala yesha na ni mtu lakini kwa sababu ya majalis vikao vya watu wa ovu watu wa ovu hawaamrishii matendo mema na ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitutaka sisi tujiebushe na vikao vya manjiani iyah kumojulusa fi turuqat aliwaambia masaba zake na kutahadarisheni msikae katika fikao vya manjiani hivi maskani maskani hizi msahaba akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sisi wakati ya kukaa kuzungumza katika mambo yetu ya kidunia mtume sallallahu wa ikiwa fa'in ikiwa kwa kukaa azipeni haki yake sibeni haki yake hizi njia na haki za njia ni nne tumeakasitaja katika hayo ni raddu salam anaopita mtu akisalimia wa unatakiwa uitikie salam ni moja katika haki za kukaa katika njia asalamu As alaykum itikie salam haki ya kwanza haki ya pili ni alamri amru kuamrisha mema umekaa katika sehemu hiyo Wamepita mtu Naona mtu huyo anakosa waweza kumuamrisha muamrishie au maskani mtu anafanya kosa muamrishie Sio maskani mtu anazungumza habari tu jana ilikuwa hivi mambo ya wanawake leo ntalewa leo umekaa tu wewe na we ni mtu wa ibada ni mtu wa kheru umekaa tu huna amri bil jambo la tatu ni anhayo anil ni kukataza maovu unapokaa maskani watakiwa hilo jambo ulijue pana uovu pana munkar katika hiyo maskani watakiwa ukataze lakini jambo la nne ni kuziba macho Usitazame vya haramu umekaa maskani usitazame vya haramu na nyinyi mnajua Si sote tunafahamu nyinyi maskani mnafumba macho bali mkikaa maskani akipita mwanamke ambaye amevaa ovyo ndo watu kwanza washtuana yani watu washtuana kama ni mazungumzo mtu utasikia haya mazungumzo baada ya habari wana zao wana kodi zao za maskani au utasikia wazami ni wetu Hizo ni kodi za vijana. Ukisikia wazamini wetu manake tuache ile maudhui muhimu, twende kwenye wadhamini wetu. Watu wanatazama wanamrishana maovu. Tume sallallahu anasema ikiwa tumeshindwa tume kutekeleza haki zetu sisi katika maskana. Lakini tuwe na watu wabaya. Watu wabaya wanaambukiza. Na mtu mwema kuathiriwa na watu wabaya ni jambo la haraka kuliko mtu mwema kuathiri watu wabaya. Katika sababu sababu ambazo ya sisi kudumu katika taa ni kudumu na majalisi za ilmu kukaa katika vikao vya elimu kuhudhuria madaris haya mambo mara kwa mara tutasema tunajua watu ni wazito sana sheitani amewaghuri sana watu yani watu wanadhania dini hii wanaweza kuitekeleza bila elimu haiwezekani huwezi kumwabudu muola wako bila ya elimu huwezi kufika katika taa bila ya elimu ni lazima tudumu kusoma wewe unakosa muda baada al-Maghrib ukakaa ukasikiliza darasa. Kama baada huwezi, baada salati subuhi Kwa mimi bwana ninakwenda kazini lakini baada salati subuhi sola, kitabu cha kitabu kitabu cha azkari, kitabu cha kadha wa kadha. Ngoja nisome Qur'ani kajifundishe kuanzia baada salati Mpaka saa moja, au, au, au Na ibada zote za soma. Bibada zote zinahitaji elimu ukitaka kutubia kuna masharti ya toba utayujaje kuna wengine kusamehewa au hatu kusamehewa dhambi zetu sababu hatujui hata masharti ya kutubia na masharti ya kutubia tukusomeshwe uyaskize kwa wanaojua kwa bwana sharti ni hili ni hili kuna maneno ukiyasema wasamehewa dhambi zote hayote yanahitaji kusoma watu wanakimbia kabisa haja ya ilmu. watu wanahudhuria kama hivi kwenye hutuba na kadha naam lakini kuna darasa mtu hana time lakini wallahi tuna ya mambo mengi ima ya halali au ni mambo ya haramu au ni mambo ya lavu tuna na kukaa katika maskani tukazungumza mambo mbali, mbali ya kidunia ambayo hayarudi kheri yake katika dunia wana akhera yetu ndugu miongoni mwa sababu nyingine za kuendelea kudumu katika matendo mema kudumu katika matendo mazuri ni alazima ni mtu lazima azimie izi nafsi zinaamrisha maovu Inan nafsu la amara bi nafsi za maovu na matamanio yamekuwa mengi tunaishi katika miji au maeneo yana fitna nyingi fitna za miziki, fitna za wanawake fitna za kila aina kila kona fitna zimetuzunguka ni lazima kila mmoja azimie moyo wake azimie awe na azima ya kudumu katika taa na kumtegemea Allah tabarak wa taala fa idha azamta fatawakkal ala Allah ukiazimia temegemea Allah tabarak ni lazima tuzifunge nywezetu nuku zanguni sababu ni nyingi sana lakini katika hizo nikumshukuru Allah tabara kwa taala Allah na kutaka istighfar kwa Allah tabarak kwa taala lakini sababu ya mwisho kabisa nitakoyitaja ni sisi kuendelea na swala tano katika jamaa kila mmoja asikose swala kama ambavyo ilikuwa twaswali mwezi wa ramadhani tusione kwamba kama vile swala imekuwa ni mfuko tu wakunda na usokoni ulio tubebea bidhaa ukifika na bidhaa nyumbani mfuko hauna thamani kwa kuna watu wanaona hii swala ili wabebea funga tu akishamaliza kama hivi funga, ramadhani imekwisha na swala imekwisha ili mbebea ile funga yake basi kwa madamu ramadhani imekwisha na mtu huyo tena swala hadi la ya ibada Allah Ina salata tanha anil fahsha wal munkar hakika sala hii kataza maovu. sala mtu ana uswali sala inampa mtu nuru ya kuyafanya ya kuwacha baadhi ya mambo mtu ana uswali sio sawa na mtu aso swali vizuri basi kuna mambo yatampungua na ina maana atakuwa ni mkamilifu akosei lakini kuna mambo ataacha kwa sababu ya sala ila sala ya ilivyo inamsuta kwa mtu ana swali alafu alewa ana swali alafu azini ana swali alafu swali alafu kadha yenye tanha alil fihsha tudumu na sala tumezisikia adhana kama ilivyokuwa mwezi wa ramadhani tukisikia adhana tufunga maduka tunawahi tupate sunna kabla ya sala na baadia tuwahini vile vile tudumu katika yale ambayo Allah tabarak wa taala alitutaka tuyafanye ndani ya mwezi wa Ramadhani hayo hayo Allah na tutaka, ya Ramadhani lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani alhamdulillah tumejizuia kuna mtu haja, mwezi mzima kwa sababu hadithi ya mtume sallallahu siku ya funga ya mmoja wenu fala ya maneno machafu. wala ya schabu, wala makelele wa insha tamahu ahadun au qatelahu na kama kuna mtu atamtukana au atampiga fali yakullah umwambie inni mru saimun mimi ni mwenye kufunga hadithi hii imetulea ndani ya mwezi wa ramadhani tukaacha kutukana tukaacha kupigana tukaacha makelele na maneno machafu mpaka mtu anambaa ah, umefunga wewe lakini kwa maana afunga haikutaki kufanya nafunga ni baada ya ramadhani tuendelee na ile desturi kama ulikuwa ni mtu wa kuzungumza uongo wale mnojitoa kwa mamuvu watakiwa muache kama ilikuwa ni mtu wa kusengenya mwezi wa ramadhani ulizio ulimu wako wacha uendelee na kuwacha kusengenya ulikuwa ni mtu utasema mambo ya ovyo mwezi wa ramadhani mtu mkuti akawa na masinema sinema atazama mambo wa kuigiza kuna watu wameacha sababu huu ni mwezi wa ramadhani ikiwa hayo ni mambo ya lagha unaona hayana maana na, na uliacha mwezi wa ramadhani basi endelea kuyaacha miezi mingine ibada allah eh, mwisho kabisa au kable ya mwisho kabisa Tufahamu ya kuwa ya Iza ya waislamu ipo ndani ya mikono ya waislamu utukufu wa waislamu uko ndani ya mikono yetu na udhaifu wa waislamu uko ndani ya mikono ya waislamu dini hii ilikuwa ni azizi kwa maana uislamu ulikuwa ni aziz wakati wa bwana mtume salam wakati wa masahaba walikuwa unaiza una nguvu umestawi umeshamiri hakuna anayeweza kuchezea uislamu kwa sababu waislamu walikuwa ni aiza wao wenyewe walikuwa ni watu wa, uh, watukufu ni watu wenye heshima ni watu wa kweli fa ali ma allah alijua yaliyomo ndani yenu sisi leo ndiyo tuko mstari wa mbele kuchafua tasira ya dini yetu na nyinyi mnaona ndani ya mwezi wa ramadhan tizameni tu katika mji wetu ni mambo mangabu yamepungua ndani ya ramadhan tizameni panga deco ndani ya ramadhani Tizameni kizota kulivodorora ndani ya Ramadhani. Tizameni kwa luka kona palivodorora ndani ya Ramadhani. Tizameni kwa mfuga mbwa palivodorora ndani ya Ramadhani. Na maeneo mengine yenye uchafu. Madada poa waliko hawana nafasi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wamedorora. Ukitazama hii sura unapata picha kwamba Waislamu ndio wao wako mstari wa, wow, wa, wa mbele katika kuyatenda matendo machafu. Ukitazama sura unaona hivyo. Sasa tizama baada ya Ramadhani. Nani watakoechafua taswira hii? Sisi tuna mchango mkubwa, vijana wana mchango mkubwa, watarudi katika ulevi, watarudi katika mirungi, watarudi katika fujo za madisko. ni vijana wengi wa Kiislamu. Na haya ni mambo tukemea mara kwa mara. Wakati mwingine tunasingizia watu wengine, aleikum anfusakum. La yadhurrukum man Allah nasema lazimia leni na nafsi zenu? Hawatuwadhuruni wale ambao wamepotea ikiwa nyinyi mtaongoka nyinyi waislamu mkiwangoka, hawa waliopotea hawatakudhurumi lakini nyinyi mlazimiane na nafsi zenu kwa kuyatenda matendo mema hebu nenda kastamu leo pale leo kastamu pombe zinasafirishwa kupeleka unguja au nyinyi hamuoni amuone zina kreti za bia bali majahazi yanopakia zina kreti za bia kunapita pale kuna nahoza, iko pita pale kuna moja ya hazi joni ni waislamu Paka hivi leo nimepita asubuhi kreti ziko bar. Majahazi yanapakia crates. Wanopakia ni vijana yani, wano wa wapangano pombe wanatia ndani. Kwa hela. ni hela. Lakini wanaudhururu au wanatafuta taswira wa Islam. Zile pombe zina katika miji ambayo ina wa Madhara yake ni makubwa lakini wewe una mfuko wako au una mchango wako kwenye kuibeba kreti ya bia. Jahazi lako ninalobeba moja kuna jahazi liliingia nika pasuka. Bwana mmoja anihadithia wale wavuvi na vijiji faiba vile na mangwanda wanabeba zile kretu wapeleka kwenye mahoteli huko hapo. Na msizili zimeharibika, nafsi zimekuwa dhaifu. Sisi tuna michango au tuna mchango mkubwa sana katika kuharibu tasira ya Uislamu. Ni wajibu wetu kurudi kwa Allah tabarak wa taala, kumwogopa Allah tabarak wa taala, kuyakemia maovu. Sisi ya tulazimia tunalazimiana nafsi zetu lakini tukemee maovu hili ni jambo baya hili halifai hili ni zuri amrisha hili kataza hili changia Kuwa na izza Jahazi ya yangu haiwezi kubeba pombe mimi siwezi kuchukua kreti ya pombe nikabeba watazameni wallahi ninyi mnajua wasa watu wazima hivi kulikuwa na kijana yoyote zamani aweza kuwa na baskeli au pikipiki akabeba pombe kwa Kiislamu huu au mtu ayebamnazi kulikuwa na kijana yote mji huu leo tizama vijana wa boda boda tazama ni moja. Tapu kwa mduma super namba 10 pale huko wa hawana haya tena hana haya tena unachafua tasira, unachangia mchango watakuja kulewa watu wangapi itakawafanyika ni mangabi. sisi yatakiwa tuwe ni watu wa mbele kutetea Uislamu, kuinusuru dini ya Allah Tabarak wa Taala, kwa kusoma dini ya Allah, kwa kutenda matendo mema, kwa kuamrishana mema na kukataza mabaya, kila mmoja kwa nafasi yake. Una Allah amekupa neema ya nyumba, Usija ukaitumia nyumba yako au milango yako ya duka vibaya, ukaeka biashara, ukomweka mtu akaje biashara ya haramu, itakaoisababisha madhara katika umma. Tizama hivyo vipato vyote utaviacha. Mwanadamu Akifa hakuna kitachomsaidia Yauma القيامة hutosaidiwa na mali wala watoto Yauma la yanfau مال wala بنون إلا man أتى الله بقلب salim siku hiyo hakuna mali wala watoto kusaidia za watoto mia Yauma القيامة kusaidia jenga nyumba ishirini kuwa na gari mia kuwa na maduka 30 Yauma القيامة hayawezi kusaidia isipokuwa kama utakwenda na moyo uliosalimika mbele ya Allah tabaarak wata'ala Tizama kazi zako hii ni halali fanya, hili haramu acha. Hili chomo sahihi fanya, hili ni chomo si sahihi acha. Yaumul Qiyama, siku ya kiyama ni siku nzito sana. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema, mwanadamu akifa anafatwa na vitu vitatu. Vitu vitatu vitamsindikiza. Viwili vitarudi kimoja kitabakia. Yatba'uhu maluhu wa ahlihu wa 'amalu. Atafuatwa na mali zake, kama ana mali, kama unagari. Dabo kibin una gari ya jeneza tuweka kwenye gari yako gari ya mzee ipo e, jeneza, mze. gari yako ina kwenda mpaka makaburini eh zako watoto wako ndugu zako wapo wanakusindikiza lakini mali zako mtume na baada ya pala vihuili zako mali zako vitu hivi viwili vinarudi kama kuna gari yako na pikipiki yako au gari zako zilizobebea watu kwenda kuzika zote zitajapakiwa nyumbani na ndugu za kona za nyumbani wakaa vikao sasa mzee kashkufa au kaka kafa wewe unaubakiana jambo moja tu amali tusiwe kama wasani, yani watu wana usanii sana na haya maisha Tizameni watu wana kufa na katika jambo kubwa namfanya mtu atende matendo na arudi kwa Mola wake nikukumbuka mauti tukumbukeni mauti Tizameni kuna watu wamekufa ndani ya ramadhani wao wamekufa ghafla mbele ya Allah wewe una hakika unakufa sasa. Anawe una yani unahakika wafa sasa. Aulin. Nani ameupa taarifa? Wewe iza ukatoka kwa Mungu ukafa. Wewe iza ukafanyoni, wewe iza Na kifo tunakiona. Hakina yani kifo ni kitu hakika. Na hakuna anatowa roho zaidi ya Allah Tabaraka wa ta'ala. Hakuna. Sasa baada al-maut umejiandaa vipi? yale matendo yako yataweza kusaidia. yana kiwango ya, ya kuonguza ku katika pepo ya Allah yana kiwango cha ya kuepuksha na adhabu za Allah tbaraka wa taala ni wajibu wetu Allah. sisi kuzitazama nafsi zetu e, na kudumu katika khairi mwisho na wohusio wa kina mama kumcha Allah tbaraka wa taala na wohusio wa kina mama kulazimiana na kauli yake Allah tbaraka wa taala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyah alula qimna salata wa atina zakata wa atina allah wa rasulahu wanawake allah wa taala na allah wa taala wanawake misingi ya maisha misingi ya kuishi katika hiyo allah wa taala wanawake asili yao watakiwa na majumba allah fi wanawake tulieni majumba yenu kauli hii watu wengi ya Allah tbaraka wa taala wameipozea haina thamani kuna mtu anaona Mukewe mkewe ni kufanya kazi kutoka kwenda katika ofisi anajisikia fahari sana kuna mtu anaona fahari mkewe akaedukani nasikia fahari sana Mukewe ende sokoni anasikia fahari sana mkewe ende akafanya biashara akafungasha da islam nasikia fahari sana la Allah tbaraka wa taala amewataka wanawake wa fi buyut Kuna wanawake kaeni majumba lakini kadhalika bwana almaratu awra mwanamke ni uchi almaratu awra mwanamke ni uchi na nyenye watu wazima kauli ya ni uchi ya kifangu, tofauti na wanaume waliovaa yani ya nguo ile nguo alova lakini badu ni uchi akizungumza ya sauti yake tofauti na wanaume Mwanamke akitembea tofauti na mwanamume. Na ndio mwenye tabia za kike akitembea watoto wanashtuka. Bwana hivi huyu. Watu washtuka unapomwona mwanamke enda hivyo sababu ndio alivyoumbwa. Kuna maumbo au kuna maumbile kaumba mwanamke tofauti na mwanamume. Akatakiwa huyu akaye katika nyumba yake. Na akitoka kwa kuwa ni aura, tume anasema almara maratu a'ura, mwanamke ni uchi idha kharajat, akitoka ista sharafa shaitanu. Shaitani anamnyanyulia kichwa au ananyoa kichwa. Anamtazama mtazama mwanamke ametoka nini wanasema al-ilmi maana yake ataka ampoteze na amtumie mwanamke kupoteza wengine natizaminini hii jamii tumeathirika tumepotea tumekula kula hasara tumeingia katika madhambi katika sababu ni wanawake ndio maana bwana mtume alisema itaquduniya wa nisa waogopeni dunia waogopeni wanawake fa inna awwala fitnat bani israila kanat nisa fitna ya mwanzo ya bani israila mpaka wakalaaniwa sababu yake imetokana na wanawake. Kwa itakundunia iogopeni dunia. Haya mambo ya kidunia mtu kwa wafamia tu tuboro upate. iogopeni dunia na waogopeni wanawake. Simsioe eh? sababu mama zetu ni wake zetu dada zetu. Waogopeni vitimbi vyao ishindwe wanawake kwa tahadhari. Usijiamini hakuna mwamba wa mwanamke ittaqud dunyā wa taqun nisā'a fa inna awwala man Kwa wanawake nafasi yao. Mtume Salla 'ala fitna baada yangu, fitna hiyo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya wanawake. Kwa wanawake kujitambua nafasi yao. Abakie katika nyumba yake, akitoka kuona haja lakini lazima ya amejisiri. Mara kwa mara tuwaambia Humu kuna wanaume wake zetu hawavaa istara. Mkeo anavaa dera. Mkeo anavaa kijikanga, mkeo anavaa kadha, mkeo maumbile yake wanaonekana na watu. we unaona kama vile wenyewe ni yani, unaona maisha ya kawaida tu. Hayo si maisha ya kawaida. Allah tabaarak wa ta ametutaka ya ayuha nabii ewe mtume qulli azwajika waambie wake zako, ambwa mtume na ndotoambwa na sisi waambie wakezako zako wa watoto wako wa, wa kike wanisaa almu'minina na wanawake wa waislamu yudannina alayhinna min jalabi bihinna wayarfusha hii ni aya kwenye qur'an kila siku tuwasomea mbona wakezenu wengine hawavai majilbabu na allah matutaka hawa wanawake wava yudannina yawe marefu Dalika adna ayuarafna fala udhaina wa kana Allah ghafurar rahima kufanya hivyo ndio bora ndiyo karibu kujulikana kwa wao ni waungwana wanawake wenye heshima Allah anasema anaevaa jilbab mwanamke tena likarefu likafunika mpaka visigino vyake huyu ndio muungwana huyu ndio utajulikana muungwana wala udhaina wala hata udhiwa na watu mwanamke anojisiri stare Hawezi kupata maudhi sawa, sawa na mwanamke anova obvious. kama vile hatuzitaki kila siku. mjini. Mbona huyu mwanamke huyu hawezi mke kum, kum, wake Au yani umezidiwwa. na mke kiasi mke hataki kuvaa vazi ambalo Allah amelitaka. Na unamlisha mke huyo, unamvalisha, unaendelea kudumuna. Kwa nini? Hey, maisha mpakalini. Maisha haya mpaka lini? Mwanamke hatakiwi kuonekana pambo. Allah anasema wala yubidina zinatahunna wanawake wasionyeshe mapambo yao ila li bu'unatihinna. Isipokuwa kwaume. We mkeo inaonekana chani yake. Mkeo inonekana herini. Unapata madhambi, apata madhambi mwanamke madhambi na wewe. Na wewe unaonekana ni dayuth ni mwanaume na wivu, usiyokuwa na ghera wanja wa mke unaonekana na vijana mkeo mpaka jicho limetua wanja limependezwa na huku Allah anasema wala yubidina zina tahuna illa libulatihi au aba'ihinna au aba'i, abai bulatihi isiyokuwa kwa ume zao. au baba zao au baba wa umezao zikataja aya ikaendelea kutaja wale ambao mwanamke hawezi kuolewa na hao kuna mapambo aweze kudhihirisha mbele hao. mtoto wa kaka yake mtoto wa dada yake ammi yake kaka yake akakaa, heri ni kadha si lakini mapambo yake yanaweza lakini mkewa anaonekana babu yake na ya watu sokoni barabarani kwenye harusi watu wanamuona kila mmoja kwa nini tumefikia hivi kwa sababu watu tumekuwa ni dhaifu kwa wanawake wao kwanza watakiwa kujua nafasi yao kubakia katika majumba kulazimiana na hijabu ya kisheria wanapotoka na kuenda haja lakini pia wanawake ni viumbe vinatakiwa visomeshwe sana na wausi wanawake kusoma na wanaume kuwasomesha wanawake na hii ndo nafuu yetu hii ndo nafuu yetu nafuu yetu nafuu yako wewe mchukue na mkeo mlete hapa sasa hapa pure. kwa atasoma atajua nafasi yake hijabu ya kisheria ibada na kazi ndo nafuu yako wewe ni kumleta darsa. ndio nafuu yako na mabadiliko ni makubwa kuliko wewe wewe huwezi kumbadilisha mwanamke sawa na anavyobadilishwa atakubadilika katika darsa nduguzaguni tumuombe Allah tبارك ta takabali takabalie matendo yetu mema tuliyoyatenda na asalafu walikuwa akiomba dua hii baada ya ramadhani kwa miezi sita tufahamu kwamba salafu alikuwa akiomba wakabaliwe matendo yao walioyatenda ya nyuma ndani ya ramadhani kwa miezi mingapi sita yani wana hofu ile funga yangu ilukubaliwa, je ile qiyamul lail tarawih yangu inukubaliwa Zile toba zangu zilikubaliwa, je ile Qur'an lino soma ilikubaliwa kwa miezi sita Allah. Tutakiomba dua zake Allah, ukubalie funga yangu, ukubalie yale matendo yangu. Asi Allah Tabarak wa Taala tukubalie matendo Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana rahimin. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa Allahu khaira. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال